Щоб з тобою сталося щось несподіване і незвичайне, шукай чарівні окуляри і підпис «Ритас». Тю, що за дивина, мене аж у жар кинуло. Чарівні окуляри. Де ж їх шукати? І хто це написав? «Ритас». Я обвів очима клас. І погляд мій зупинився на Маргариті, тобто Риті Скрипаль. У мене перехопило подих. Рита Скрипаль була першою красунею у нашому класі. Струнка, голубоока, чорноброва, горда і неприступна. Нікому і ніколи вона не писала записок. Навіть Ромка Черняк губився і ніяковів перед нею. Інших Рит у нашому класі не було. Серце моє калатало, як дзвін, невже Невже це вона написала мені таку дивну записку? Питати її звичайно не наважився. На наступній перерві я кілька разів пройшов повз неї, загадково усміхаючись. Один раз навіть приставив до очей згорнуті окулярами пальці. Вона тільки презирливо скривилася і зневажливо пхикнула. Так, оскільки йдеться про щось загадкове і таємниче, годі й думати, що вона признається, подумав я. Мене розпирало від незвичайних хвилюючих почуттів. Я ходив і блаженно усміхався. Ромка Черняк здивовано глянув на мене. «Чого це ти либишся?» «Та», – махнув я рукою. «А конкретніше?» – спитав Ромка. «Та», – знову махнув я рукою. «Невже в лото зірвав джекпот?» – пхикнув Ромка. «Ні», – сказав я. «А що ж таке, ну не муч мене?» Я більше не міг терпіти і признався. Та. Записку одержав, якусь дивну. Від кого? Сам не знаю. А ну покажи, сказав Ромка. І я витяг із кишені записку і простягнув йому. Він розгорнув її і суворо глянув на мене. Ти що, приколюєшся? Тут же нічого нема. Як? А от так, чистий папірець. Я вихопив у нього з рук аркуш і похолов. Ніякої записки не було. На аркуші жодного слова. Чистий папір. Ну і дурні в тебе приколи, презирливо скривився Ромка. Ти що, ти почокнутий? Та клянуся, вдарив я себе в груди. Була записка. Хм, а де ж вона? Може, в іншій кишені? Ні-ні-ні, це той самий аркуш. Тю, дурниці якісь ти пориш. І тут мені стрельнуло. Ой! Мабуть, вона була написана спеціальним хімічним чорнилом, яким шпигуни листуються. Я в одному детективі читав. Спершу видно, а тоді текст зникає. То ти що, шпигун? Криво усміхнувся Ромка. А що було в записці? Там було написано. Якщо хочеш, щоб з тобою сталося щось несподіване і незвичайне, шукай чарівні окуляри і підпис «Ритас». «Ритас?» «Хм, а ти не брешеш? Та що б я?» Знову ударив я себе в груди. «Ну, добре, добре. Ритас, Ритас. Отже, Ритас-Крипаль. А, он воно що. Ха!» – зареготав Ромка. «Хочеш сказати, що Ритка написала тобі записку? Та ще шпигунським чорнилом, який потім зникає? Мовляв, не доведеш? Ну, ти фантаст! Брат Стругацький!» Ніколи нікому записок не писала і раптом тобі, рудому африканському їжачкові, написала «Ну, Гуморис, ха! Остап вишня!» Ромка не став церемонитися, і через п'ять хвилин весь клас уже реготав із мене. Таким посміховиськом я ще не був ніколи. Ритка раз у раз презирливо пхикала, дивлячись на мене. Вона навіть говорити нічого не стала, просто пхикала. Але ж була записка. Я ж не вигадував. Я ж на власні очі бачив, читав її. Их! Я, звичайно, переживав, що з мене сміються. Але не довго. Я ж вам казав, довго журитися я не вмію. Ну і хай сміються. Я б на їхньому місці теж, може, сміявся б. І саме через те, що слова записки зникли, я повірив, що чарівні окуляри існують насправді.